Ongi bueno, ba, etorri bai imanol eta bai itziar e, palmondo irratira. E, gaurkoan, oztarri egingo diogu ilkarri, elkarrizketa eta bueno, lehenik eta ben eskerak eman, ez? Elkarrizketa egiteko prestutasuna da izanagatik. Eta besteri gabe, eskera emango benioke elkarrizketari. Noiz eta nork sortu zuen oztadar? Ezer baina joan eskerikazgo ditzaketik, eh? oso, oso, oso gustura etorri gira eta eh buruz hitz egitea. Noiz eta noixeta no sortuzu, ba ez eh, bueno, bueno, eh Ostagarrek ditu 27 oh, 27 itazaz, oh, urte, eh. Eh, sortu izan ba 1983 garren urtean. Etagia izan, bueno, urte, urte horretan ba, bueno, eh, Gabi, Gabi Balinek eta eh, Mikel Eskisabel sortu zuten edo jarri zuten hostalarren hostalarren hasia, eh, beintsak. Eh, nola egin zuten ba, eh zuten edo andolatu zuten lehenengo areto futboleko txabelketa eta horren bitartez eh bueno, herrian aiki pentsatzen duten zegoen utxunea ba hasi sia, hasi sia betetzen, eh. Beres, sormena hortik dator erriko ariko futbolarekin batena. Aipatu zuz, hori utxune bati lotua edo izan zela, eta azalduko herriko zein utxun zehazki erantzuteko asmo sortu zen hosta dar? Bai, bueno, nik lehenokokatu bargea gara jontan, ya hori tamazazki dute pasadienak eta eh, prinsipioz, eh, pizitzatzu, eh, errilla ginalda baina ez geneukala haudeltsea eh orrun hasteko ez hori ba bagen horrek esan nahi du eh, gure kluba udaletxea baina zarak badala eh? eh, bestalde izarte gizarte mailan eh pensa zu garaio oso gorrizan ziena eh drogari dagokienez eh hor Espainia maian, baina batez ere Euskal Herriin asko sartu zen, eta gure herrian baita, eh, gure herrian gogorjozun. Gogorjo eta, bueno, nola baite irten bidea eta kirolar mitartez, ba, bueno, erantuna eman zan. Eh, Garai hortan kirolarloan, kirokiroarloko eh, ekintzak askoz gutxeagoztian. Eh. Zegoen futbola, saski, Zer gutxi eta rilan oso oso kilogutxi zegoen. Bordun, emesortzi eh, ortoetik aurrera eza diaz zegoen eta behintzat bueno, eh, ortoetan ortoetan, ortoetan eh? lehen hori patu dudan bezala, ba, argetoa fut, futbolarekin. Zerki, eta zuen ustaz beraz, e, zer zer kagiten du berezi Ostar, edo zer definitzen du Ostarren izaera? Bueno, gu, gure gure leloa beintzat eh UEH berrian hasi jarrikin genunean hor. Kirola eh erritik errientzago, Zen erritik sortuta eta herriarentzat, eh? Eta hala da gureon. Gure burua. Ez Es de bakarrik pajarri que Kirola roan, eh? Saltuta gaude edo laguntza ematen dugu gain bat e, aina elkartetan, eh, dagutzen ematen eskatzen digutenean. Baina noralabait, eh, lelori saiatzen, siz azertengia jarraitzen daitez. Erridik eta herriarentzat sortutako elkartea da eta sorrera hartan, eh, zen izan zen lasarteko udaletik, erakunde instituzionale instituzionaletatik E, jaso zuen harrera, laguntza ekonomikoak, baliabidea teknikoak, non entrena zen garaia hartan ez? Eta horrez gain, ba, bolondrez eta militanten lana ere izan du enarri? Bueno, leheno aipetu ez, aipetu e, ez zerrez, garritan, momentu dutanez egoen udaletxerik eh? e, sortu zenean. Handi gutxira sortu zan, eta egoera esan ez, erresa. E, azkenin, Principios, demokrazia ber, gaztea zan, baina riontanta malez, ba, gillengo absolutua e, zegoen, orduan horrek, ba, markatu zun ere, ude, udeletxaren udele laguntza eta, bueno, irudantan, elkarte el guztian bezala ez, babesa gutxi ben dut, baina, horretaz gain, ba, horreak, horreak hon ginen, eh? E, Beldurigabe, garbi izan da gure helburu zeintzusian eta eta laser fungina norrera gon eh oi zan askerako bilbidea ke sai existentian baina gaztea ginela jende potente edo bueno eta... multondilla ta gobarekin aurrera lagun ekonomikoa ba momentu horretan ez dagoen ez da irispiderik eta, eta e behatzez egiten zen e, diru laguntzana, zenbat eta e, lagunagoa edo urbilagoa nola baita, diru gehiago edo alas izan zen, berez e, laguntza irizpida askoz behar duzago e, e, etorizian, bila behar atzirun eta lauro ez edazu, Sur, amabi, amabi urte behar duzago, asizian ja nolabait bultzatzen dirulaguntzaren laguntzaren irizpidearen. Ordo, diru laguntzaren Ordon, diru dago gionez oso gutxi izan, no? Herriaren babesea beti. Hmm. Eta horrekin batera, iku hasiera hartan futbola izan zela ez, e, sortzeko aitzakia hartu zen kirola, eta Alderatu zeo zen izan ziren hasieran e, praktikatzen ziren kirolak gostarren barruan eta gaur egunera arte e, bertan txertatu direnak. Bai, bueno, eh e, leno izan dizuet eh areto futbolak sortu zan. Handi gutxira sortu zan ere eh herri e, mailan eh Herrikoia, ja, eh. Barruko txapelketa bat. Eh ba, 3 urte bi den esago. Iaia futbol federatuarekin batera Eh, laro gita zeian eh, sortu zen lehenengo Futbol Federatuen eh, taldea Eta hori, bueno eh, Joam eskutik eh? Joam Hitorriondo izan zen Bultatzailea Izugarri eskolan egin zuen lanan barrunere eh, Ostarren barrunere Eta Futbol Federatu ba izan zen eh, bila, eh, Federatu munduan ba, lehenengo, lehenengo taldean eh? lehenengo taldea. Aldi berean E, areto futbolaren eskutik e, sortu behendu no e, sortu zen eh areto futbol federatura eta ziur asko gaur egun ez gertatzen dena gertatzen zen garaio hortan bai polikirotegia bai mitxelingo polikirotegia eh bai areto futbolko finalean bai areto futbolko federatuerekin betetzen zen e, bai polikirotek batik eta bestea, lepoz gainezka egote zen. Jendea eza sartzen. Zun pezizazu polikirotean hola dan, jendea geratzen zen askotan, e... sartu gabe. hainbeste beste jendea zegoen Eta Michelin gauza bera. Hugu izan dugu, Gostarreko finalean jendea kampuan, sartu ezin. Orduan, pezizazu ze, zein darra zeukan e, mogimendua ez. Indarra, handia zuen beraz, e, ostarrek oztarrekerrian, eta jakinaiko genuke, ean no izasizen oztadar, emakumezkoen kirola sustatzen, zein izan zen sortu zen lehenengo taldea, eta gaur egun arte nola landu den generoaren gaia bertan. Bueno, laro goita maike nizantzan lehenengo denbora lia, laro goita maika, laro goita eta hor ere, culpa izan zan joan maiturri ondo, ondok izan zun, eta E berak sustatu zuen nesken taldea, eh hor taldetxo bat deialdiagintzuten, taldetxo bat aurkeztu goiena, ba 2020-2025 ogei, ban neska eta eta eskerra korri, oain ba, ja arte ba gasi ez dakit horten zer dala 2037 urtea, ez denboraldia. Mm -hmm. Eh orduan eh bueno, horrekin federatuekin hasgianan E, Baina irugula urte behar duago, playeroekin, ba, gure taldiak regina lazan. Ba, orduan gara hartan talde gutxi zen ere gipuzkun, eta orduan amasei urtetik gora ere, kadeteak, eta juvenileak seniorrian jolazte genuen, goiko mailan. Eta ba, behar ikusten zen ere gazteagoak edo betik e, ba, jokalari behar txiala, eta orduan playeroekin hasi, hasi ginen, eta gero ziago playero pasatzean taldea egoiko taldera, ez? Eta egia esan, coste e, izan dala mantentzia taldea eh nesa jarraipena izan duen, urtetik urtera san, bueno, a jarraitzen dugu, zeinak uzten du, eh lagunek ez dakit. Eh lagundik asko e, gustatzen zaiela eta ba talde osatzeko beti lan pixka, ba, e, lan pixka batekin, ez? Baina bueno, jadi ja dia 27 den Boraldi. E, zuere su ere oro antzinan kadete urte baten kadetiak sortu zian, sukale horran <gülüyor> sartu zinan, hobetzen. Bai, Eta hortik zuek ere, goiko ba, bueno, ba egoiko batzuk, utzi eta bueno, ba zazpi urtez eta espero dugu ba jarraitzea eta horrengo denmoraldian ere ba beste talde bat okitzea, ez? Eta horten ere, bueno, azkeneko bi urteetan e, infantilak izan ditugu ere. Hori da izan da Kristo e, Arrak azta edo e, sorpresa hondi izan zan guretzat ez. E, zen beti futbol eskolati pasatzen dian neskak oso gutxi izateia eta iristen dian infantietara ez dago neska nahiko e, talde bat osatzeko ez da. Ordun beti e, ondo kerrietara juten zaizkigu bat ez zere anior galdea. Ordun hor bai zela utxunea eta bueno, baduela hiru denboraldi e, talde txobatu gerturatu zen eta bueno, bai infantilekin hor. A, azken den bora diankadetiak izan dia eta horren gurten bazakit e, jarretuko degun, degun, duten <risa> eta beti borreko horretan. E, garai... ba, egida futbolean bai zuertatu dela ba, zailtasun edo handiagoak izatea taldea osatzeko, baina egida herrian ba, bai saskibaroian eta beste kirol batzuetan bai zuarrezko indarra duela nesketan osta ez? Mhm. Bueno, ya horretan ere, eh, sortu zen eh Atala Federatua. Izan genduen eh iru, lau talde, eh. tamales gero handi urte batutzara desagertu izan ziaro, eh. eta aldi berean izan genduen voleibola. Voleibola izan gendu ere 4 Hiru talde eh mezkena garai hortan. Eta gaina eh, bultzatzailea izan izan eh, eh Davideras, Davideras da bueno, sagutuko deu. Eh, Goia jaso duen dura 3 Goia hasoen haso duen sarria. gurekin zegoen eta gara hortan funtsan eh, Madrilera. Orduan bolibola desagertu de, de, de, de zan berarekin materan eta bain urte pasata gero Ikustuen dugu, hor, ba, e, goia zariak jesuzen, ez? Guretzat, alde bezala edo oso, adizgarra izan da ere, ez? No, jendean nola evoluzionatzen duen, eta puten da alde bat ikin bez dira, komentatu hendikaren lana, ez, eh, saskioa loian. Eh, azizan deialde gaintzun saskia tala sortzeko, eta horre ere, gristan sorpresa. Neskapi jo bagerturatu zen, E, duela sazpi denboraldi edo eta gaur egun e, linioz bat dago, eh, txikinetik, sazki senior arte e, behatzi talde daude. Eta hietatik sortzin eskena, ordu nore, kriston lan egin da. Bai, bai. Eta orain pixka bat gai ez aldatuz, e, bitxikeria modura edo kontatu digute, e, ostarrek izan zuen lehen patrozinantzaia intxumixi ba izan zela, Kamiseta guztietan agertzen zela logoa, eta pesta bat, kontatu momentuen kontratuan. Horren inguruan zerbait izkontatzerik bai? Baita, bueno, itziarra izuzenean bizizu, horreik. Bai, negoziak eta ez, kezetaren negoziak eta ez. Horrez, nizan egon, baina bai... Negoziak eta ni bai, negoziak ni bai. Bueno... Kontau, kontau. Bueno, bai horretu zuen, negoziak eta dina kontatuko ez bai. Hor, jarru, movimendori... Espainia baina sortu izan ere, baina euskalerriin e, zeharu indarrezu zon. Orduan jarri edo jarizia harrimanetan gurekin lasarteko intsumizioak. Orduan ba, eh aukestuz eguten beraien ideia zein eta guk ustelar tudu. No? Beraz, e, gure bigarre, e, bigar, es, bigarren ez bigarren, e, e, regionala bai mutilla baina eraman zuten publizitate bezala eh insubisioaren eh bueno logoa, publizitatea ohi no. bai bai, zuzen Publia soberetzia eta egiteko modua ere zen. Ezakizainek intzun serigrafia oialchuri batzutan eta gero gure taldekoa intzanek eh ba, bueno, ba pixkat, Eta ja, jubazala jo josten taula, kamiseta guztietan josti zitu jo, e, intsumisen e, oialoiek. Eta guretzako soberesi, zantzan, da bero joten zinean zelaietara, kagordun, e, gipuzkoako zelaieta muzitzen nela, kriston sorpresa, harritu e, iten zian, ez? <risa> Zeran, la sartu hauek, <risa> makarra talde, hau. Ba, e, eta kontratuak, gara jortako, peste eta mateken egin duen, egin genuen. Hala zitazan, Uhum. Uhum. Erkieta, salto egin nahiko genuke, eh, ba gaur egun eh, izugarrizko indarra duela lasarteko krosak, ez? Eta jaque nahiko genuke, ba sortu zen lasarturia bai krosa edo zein helburu zituen? Bueno, hor hor ere ideia, ideia, bueno, krosa sortu zen 1995ean, hori da izan zen lehenengo berez ideia pare bat urte lehenago ba genuekan hor. Buruan, barruan, eta baina gara, kostata ez, aurrera eramateko ideak aurrera eramateko ba, kostatzen da ez. Orduin bat bila egin eta gero, eta bora, erabak izan e, aurrera aurrera jutia. E, nolbait, oh, horrekin lotu genuen, ba, lasarte horrea bai ideia ez. Lasarte horrea bai ideia da, buztatzea herria eta herrian bent, bertan konsumitzea. Gordun, e, ideia hori geneukan martxan jarrita, eh, baina e, krosa esan zen buztatzerik handiena, e, ez. Eta modu, nola baita ala, alase, alase sortu zen e, krosa. E, aldi berean, buztatzen genuen auzolanaren irizpidea, eh? herri honetan auzolana beti izan da, Bezinda, irizpindu bat, gure kluban ere, eta, bueno, eh, krosa abiraz lez. O, e, gaur, goi e, arte, goi eta bosturte behar duzago, hor jarri du, eta gizu indarra du. Eta eh. ergintzarekin duzuen arremanari lotuta, e, zein da Euskarak ostaren duen garrantzia edo lekua? Bueno, ba, ni usteet e, saiatzen geala euskara gure jardunan e, euskaraz ustatzen eta gultzatzen. Google kartetik, e, guberde beti gure eleneko hitza, jendeal kartera gerturatzen denen e, euskarazkoa da. Eta atzen ditugun e, informazio horriak, e, oharrak, e, saretan, e, beti lentasunataka euskarak. Eta gero aipatu ere herriko eragilekin eh, ba arreman zuzena da kagula, ez? Eta beti partu izan degula bai aekako korrikatan, e, bai ta maratoietan, eta bueno, ba urtena beraukera doka gune ere maratoian parte hartzeko. Ez dakit zer hartatuko dan orten. Ba, e, Euskarrakin notuta, ba debu e, bitxikiren bat, eta da, bigarren krosa antolatu genuenean, konzituzun, E, euskararen maratoiarekin. Orduan hor eh zalantza nola nola antulatu edo zeregi eta bion artean, hau da, hostalaria eta eh maratoieko eh ustezarekin era duen egun berean egitea. Eta jarri ziguten e, batitza bakarra noski izan zala euskara erabileraren. Aziratik, bukara eraino, baina gara hortan gurritza, gurritza izan zan, Eztan erresa nirexa, e, gara jortan. Itzegiten idea, ailea, duela, ogeita piko urteari buruz, ez? Eta hori izan ginen, inekia errutik gure an, bai euskara kontrolatzen, eta bai erlu juarekin krosaren luzaera kontrolatzen. Zaten, resio ikarra horregatik hordik aurrera erabaki eta beste gauten artean e, ezberdintza eguna herriara herrirako ossegokia zan marato mara, maratona denean eta cross antolatzen denean e, asteburu ezberdinetan antolatzea herrirako zala irzikerik onena es oskeenean da kasu bi asteburu hor potenteak ba lasarte horretar e, guztientzako. Ala seizan zen. <laughs> Bera, zoril, e, oztarrek bere bilbide guztian zehar errein mugenbenduarekin ere harreman estua izan du, eta zerka albili, albietu oztarrek gaur egun duen dimentsi hori hartzea. Agian harreman horrek, ala beste faktureren batek. Homen, nik pinta zentet, e, jasotzen jar, e, degula herriaren babesa.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 amar urte ama bi urte etorrizian gure bana tamales kasuntan batasuna itxialapo ba norbaitiko turistak eta mendizaleak e, duela la, lau urte etorrizan este kirol inklusibo kirol inklusiboa eh ya se torrizan iritsi er, itzane itxiz, altestimo atala zenite azken urteotan E, iritsi iritsi dia, hainbat hain atala, ba, e, gure klubera. Horrek ematen dugu, dimensio ikaragarria. Eta zu gaur egun dakagu, gura horrekontua da, iruron bilakoa. Hor mm -hmm. da potentia da, esku artean daukaguna. Eta gauza, etortzen dian modun, jute zen zenet, e, oain arte genu kanteniza, ba, desagretu da. E, hor, zegoen, e, monitorea, inakia altuna, ba, Iazutzi zuen, eta, bueno, hoi da, hoi da kluba, ez, edo, batzuk iritsi besteak joan, baina mogu, mogimentua, eh, kirol mogimentua kasuntan, ba, hor eh, dago, ez. Hora, ipatik ere ere, ezaztu iparmartxako taldea, ere, torriziala. Baita, baita. baita, baita, ez, baita, baita da, kristalana egiten nahi herrian, eta aipatzekoa da, edo, gora aipatzekoa da, egiten nahi dian, lana, lan, ez? Bai, baita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 Lotu nahi kogaruk ere, ba, oztar gaur reungo testu inguruarekin, eta ba, gizarte oso lehiak urreta bereko honetan, nola hartzen dio neburriak kirol Fundazioak bere oinarri horiek eusteko nahiari? Ba, arazidezu oso gizarte lehiak batean gale? Zala, ez da, ez da risa. Ez da risa, baina bueno, hortarago, eh نيكostas Orionez eh, gorru gaudeno eh, argi da joago bidea, ez? Eta binaren arabera leko, le mejaporrori le, ba norbait kontrolatzen da edo saietsengia da kontrolatzen. Susmezazu eh, norbait hor biltzen die eh, umen edo jokalarien eh, grinia, entrezatzailarena, urasuena, ordonor batzea eta bide batetik kanjotia ez da harrisa. Baina saia etzen gara, ja, eta gu, bu, ikustu, bueno, eh, lortzen dugula hori, ez? Eh? Lehiak horrori mantentzea puntu bintu bat antidea izan. Aztakite hitzi arregin nola Baila, nola ikusten duen gailau. Ez, oso ondoa zaldu zu. Eia da ez da batera erreixa, gaur egun asteroia sortziron kirolari mugitzen dia bostadarren. Eh, kirolari, ez? entrenatzaile... aie laguntzaile eta kirolari bakarrik. Orduan oso saia da e, gestionatzea guzti hori, ez? Orduan ba batzuetan asmatuko dugu, bestetan ez. Batzutan hobeto, bestetan ez. Ba, ba ta bueno, ba hortan saiatzen gozu egiten, bai. Korusa da horretan gaude. Bai. Gau, bai, ez ez gara azpertzen, <laughs> Baia, ya san ez da bat ere erraza eta bueno, zuen adetzoa ari zarete gartzen bide horretan, beraz ere eskertzekoa da. Eta azkenik, eh jakin nahiko genuke ostagarrek etorkizunera begira, eh zer ronka dituen, e, zer ronka aurre ikusten dituen. Ba, hobe emotzean, a ber, garaio hontan nola nolatatzen gean, ez? Zeren e, bueno, e, virusa etorri da Arro guztietarako eta ber, eta kiro, kirolean ere, noske, bertan berak eratuta, eta epen motzean, bueno, abert, nondik edo da joan, gupitzatzen dugu, kirola arroan, banakako kirola kasiko dira lehenago, korektibak direna auskalo, zer, hemen dago mitar dean ez da, da, da erraxe izango, eta gero, honekin batera ekonomiarloan ere e, bueno eh zereginan ani izango du, ez? Ikusten dugu herriko komertzioan eh komertzioa norada da berta, hori ere guretzat ba ez? Ondori doa, ez? Uste nean gu, asko bia erikoiak. Orduan, nikuste dut iritsedara momentua e, ere eh gu ere haiek haiek eta, aldegun al modun, eh, jaseko dute eh, gure babesan. Eta ja pixka, etorkizu noari begira edo hau behitzat pasat edo zaieztuta, ba, bueno, mantentzea bu, gure kirolezkaintza, ez? Mantentzea gure sustraiak, mantentzea bu, gure gure helburuak. Eta lehenu haipatu bezala, gizartea lehi... lehiakorra da, gizartea asko aldatu da, da bueno, denoko orgo, orgo de barrunez edun itxaso, itxasontan ea ure itxasontzia ondo eramaten deguna horrela Ederki, ba, segi horretan e, besterik gabe zer eo zer geitzerik nahiko bat zenute babot alasai eta bestela, ba, mila esker berriro ere eta nahi duzuen arte. Bueno, nire altetik eze erikazko, ditzak atik Eh, tamen, eh, uh -huh. ba, bai, plazar eta hemen eh ixategatik. Mhm. bat. esker. Eta sei erratiekin.